Mycket lyssnig. Hej på det Jakob! Det är en ny vecka och en ny podd. Det kan man inte tro. Man kan. Nej, bara på ett sätt. Fysikens lagar det anger att så borde ske. Men, men vi är ändå här och det är sant. Det är spännande. Tiden går framåt. Det är, är det vecka 39 nu? Vecka 40 någonstans mitt i? Det känns som att det är halvvägs mellan sommarlov och höstlov typ. Ja men det borde det vara, men jag tänker att det är lite roligt, jag vill ändå nämna det i podden innan ja. vi liksom, mm. att vi har ju släppt två avsnitt om två veckor, de här senaste veckorna. Det är bara det att de har kommit lite, först var jag sjuk och då kom de helt snett och sen hamnade det andra avsnittet i cyberspace, så då kom det en helt ny tid. De ska ju komma så där så att man har dem lite gott till lördagskaffet, men det, det gör de ibland, men, men då har jag också kommit snett i mina bilder och skriva på sociala medier att kolla. Det har kommit ett nytt avsnitt, det har jag också kommit snett med, så allt är bara snett. Men det finns då två avsnitt som inte har blivit så där puffade för, så på rätt sätt som det brukar göra. Men det, det kan man ändra på, kanske denna vecka, det vet vi aldrig. Nej, precis. Och är man väldigt oroad över rubbade cirklar och trött gärna säger tecken på att vi mår dåligt och kidnappar och så. Det är inte det. Det var höstens tand och liksom tidens tand och mycket att göra. Fulla kalendrar och så vidare. Nu i helgen vågar jag ändå påstå att det avsnittet som du lyssnar på just nu börjar ha kommit ut i lagom är tid. För när du lyssnar på det så är det mitt uppe i bokmässan. Det är två dagar ner, två dagar kvar typ. Det känns som att det är liksom höstens höjdpunkt på många, många plan Ja, jag ska ju köpa boken Fuskarna på bokmässan den vi pratade om förra veckan Just Det är det. mitt mål Det ska jag eh, Ja, eh, och så ska jag läsa den och så ska vi prata om den i podden sen Men det är, Så det är ett mål jag har Sen så ska ju jag på botmässan, eh, väldigt roligt fanfakt eller vad de nu säger, mm. i morse när jag cyklade förbi mässan på morgonen när jag skulle till jobbet, så åkte jag förbi och så tänkte jag så här men vad konstigt, eh, här om några timmar kommer det vara fullt med folk, men nu är det tomt, för det var klockan var ju innan åtta. Och så kom jag till jobbet så var det hela dagen och så insåg jag, men det är ju bara onsdag, det är ju ingen där nu. Det är, <laughs> det är ju det är, som, som montare, ju. Så, men det är inte. Är inte med 100.000 besökare. Nej, det är sant. De börjar imorgon. Så är det verkligen. Ja, eh, vi att, spelar in på onsdagen du... som sagt, men vi släpper det någon gång mitt i Ja, men precis. Ja. Det är sant. Men så är det, vi men jag bygger upp som en klockverk ja. varje år. Men du är på bokmässan alla dagar, Någon dag. Nej, helst. på fredag. På fredag är det för första gången med elever. Oh. Det är ju ett, ett, ett dramatiktema i år. Eh, och mina elever läser ju teater eh, teater eh, linjen på Schillers gymnasiet. Så att därför så har de då eh, skol, eh, skol, eh, mässan har ju de lottar ju ut. Om man skriver upp sig på en lista tidigt eh, under våren eh, så kan man om man har tur från hela Sverige få eh, en klassuppsättning, biljett Och då är det inte vilka biljetter som helst utan det är seminariebiljetter. Och det heter ju då gymnasiedagen på Bokmässan. Så jag ska dit, jag har fått då en klassuppsättning biljetter till mina årskurs treor. Så vi ska gå på mässan hela fredag. Oh. Mm. Eh, och se, eh, se Backateatern som spelar fear. har vi tänkt. Mm. Det är ju, Backa har ju en ny föreställning och de läser den på Backa. Eller på bokmässan. Mm. Vi ska ju hälsa på våra kompisar från Voxenåsen där vi var och gjorde hågkomstresa. Mm. Det ska vi göra. De är där. Och sen så har jag sett att Thomas Stenström pratar... I ett seminarium under fredagen om pop och, och som lyrik ungefär. Mm. Så det ska vi också se på kanske. Och lite annat, jag vet inte. Men, men det är väldigt mycket roliga, spännande seminarier. Och roligt att det är temadramatik faktiskt. För att det är, vi pratar för lite om det. Och dess impact på samhället faktiskt. Tänker jag att det har ändå. Mm. Äh, dramatik -dramatik det var d -dramatik d -dramatik fanns flera temor Ja mm. det är väl också så. Men ja, ändå, Spännande Kul med dramatiktema mm. Jag kommer att vara det lördag och söndag eh, så Och jobba med lärarstiftelsen eh, Och jag tror Att det räcker för mig Jag tror inte jag kommer att ha så mycket extra Jag tror att man hinner nog springa ut på de grejer man vill gå på Också under den tiden Men jag har en lista på grejer mm -hmm. så Folk kommer ju kolla in grejer, man vill att kolla in lite prisutdelningar Lite Seminarier, lite boksamtal, lite olika så Som är rätt spännande att få ta del av Så då får vi se vad som händer Det är framför oss, det är någonting. Ja men det är en då, jag tycker det är kul Jag gillar att det är i Göteborg Jag tycker att det är bra att vi har <går> bokmässan här Jag vet inte varför Jag har inget som helst grund i det, Karin ställer inga följfrågor jag kan inte säga det här jordil om det efteråt Jag bara tycker att det är rätt I universum att det är så Vissa grejer ska inte vara mm. i Stockholm för att det är för stort för Hade det varit i Stockholm har börjat en vanlig jävla vecka typ. Men Göteborg känns som att sen hela stan blir lite lite lite mer belast. Alla låtsas att de har läst en bok det här året under den veckan typ. Men det har du nog rätt i eh, eh, Så är det nog Och eh, eh, lite sådär att man låtsas men, Och sen vill alla vara liksom en del av bokmässan Jag tror att man kan Eftersom mässan också ligger sådär mitt i stan Som jag inte föreställer mig Utan att känna till det Men att i Stockholm så kan liksom inte en mässa ligga så Du vet att man råkar gå förbi Men jag menar att, att svenska mässan kan vi... inte i Både Stockholmsmässan är ju mer utanför då, och de är ju, skulle jag säga mindre, man mindre så det är ändå mm. nej det är sant att det, det, det, jag vet inte vem som tänkte att det var en bra idé i Göteborg men det var en bra idé då, att bygga den där <laughs> det. <laughs> det är väl Göran Johansson tänker jag allt det där och det jävlar var det och, det allt utom just den biten <laughs> Ja, den där gatan går man ju inte sådär jätteofta på som skulle bli evenemangstråket. Eh, om du men, om men, slår en pistol mot din tidning och säger så här, du har en chans att klara dig om du ser namnet på den gatan. Det är inte hundra procent att du ser rätten. då. Eh, nej, men det är du ju alltid när jag ska säga så. Vad sånt. heter den gatan? Eh, Göteborgs evenemangstråksgata, ja. det i Göteborg. Vad heter den? Nej, men... Eh, men Heter, alltså jag tänker så här att jag har en kollega som bor på den gatan men hon bor på Stensture gatan och det kan den ju inte heta. Den heter ju inte Södra vägen för det är en parallellgata och mm. ja, nej. Mm. Och korsvägen heter ju vägen där mitt emot mässan. Men vad heter gatan ner? Ja, det Kungsgatan. Nej men den heter kanske Stensture. Men det nope. måste ju vara en tvärgata. Nej, den heter inte Stensture, det är Skånegatan. Ja, men vad dum i huvudet Jag är dum i Nej, det är, det, är ingen, det är ingen som vet vad den gatan heter Jo, Nej. Det, vet varför jag borde veta det För att Skånegatan är eh, Det är ju benämningen på De tre gymnasieskolor Som ligger där nere Som jag, nu, ja, ja men det är Skånegatan Det säger ju det, jag säger ju det flera gånger om dagen Jag borde Fortfarande Ingen vet vad gatan heter eh, Nej. Du, du vet Fokera. vad en gymnasieskolorna där nere heter är Ingen vet vad gatan heter i alla fall eh, Vi är så att vi breddar på den Pitter igen utanför Göteborg Och så tar vi med oss i, I resten av Sverige Vi ska prata om ett olika ämnen Karin, vad har du tänkt att prata om idag? Om vi bara gör ni det Vi tar lite redaktionellt mitt i avsnittet så. Du ser två mer ner av din, din punkt Jag ser två mer ner av min punkt Så vet lyssnarna någonting vad som kommer Jag, jag ska prata om Eh, svårigheten när man måste ha en strategi när samhället inte tycker att man behöver en strategi. Spännande. Jag ska prata om en rapport en publikation från Skolverket. Jag vill inte säga vad den handlar om. För det jag tänker att du ska få komma fram till. Men en som tag i mig lite grann. Eh, faktiskt. Det var lite så, jag var inte riktigt beredd på jag var lite, men jag vet inte riktigt beredd på att den, den döcker upp. Så Det är spännande. Vi pratar ju ganska ofta i den här podden om digitalisering och AI-frågor och sådär och skolans digitalisering. Och, och framförallt har vi ju, AI eh, just för att det är någonting som, som både du och jag är fascinerad och intresserad av just för att det påverkar vårt yrke på ett sätt som vi inte mm. riktigt eh, vet hur det kommer att påverka. Och vi är liksom, någonstans så är man ju rimligt intresserad av det, för det är så pass starka verktyg. Mm. Och eh, nu så är det ju så att min Göteborgs stadspolitiker mm. har bestämt, i alla fall på gymnasienivå, jag vet inte om de har bestämt det för din förvaltning, men varför vi, för från första oktober så får våra elever numera då tillgång till eh, hela Gemini- ai i sviten eller jag vill säga med note, eh, no, eh, notebook LM mm. och med Deep Search och Gemini och eh, alla de här jämsen och allting som har med detta att göra får eleverna full size version rätt in i sina datorer sina Chromebooks Mm. Med sitt skolkonto. Mm. Och det är ett beslut från högsta ort i Göteborgstad. stad. Det visste inte jag. Eh, men det, det har man liksom fattat det beslutet. För att då möta att... Eller, eller man har blivit stressad av att våran, våra skolpolitiker har sagt att... Eh, i, i centralt, alltså man har sagt uppe, uppe i Stockholm vår regering och riksdag har ju sagt att vi ska inte ha någon digital strategi och vi ska inte ha någon AI-strategi. Utan den AI-strategin vi har, den gäller för allting i framtiden och i samhället utom skola. För skolan ska ha mobilförbud och vi ska inte prata, vi ska gå från skärm till perm. Och det där är ett väldigt aktivt val från regeringen. Men då mm. har vi ju en annan ledning i Göteborg. Vi har ju en socialdemokratisk rödgrön regering som de tycker de vill ha AI och teknik i skolan istället. Och då har de valt att nej, nej, vi kan inte sitta still i båten här inte. Vi släpper på AI rätt in i alla elevers datorer. <laughs> Och det är liksom ett krav som man har haft på högsta ord, Och det gör att vi första oktober kommer att stå med de här fullsize, liksom jättekraftfulla verktygen i varje elevs dator. Och det är bekymmersamt, och jag ju om det redan förra veckan, men nu har vi liksom börjat bena ner det, för att vi måste ju någonstans utbilda oss då runt detta. Mm. Och... Det är ju väldigt knepigt alltså nu har ju min då förvaltning tagit fram så här utbildningspaket och de, de försöker utbilda rektorer och de försöker nå, nå fram med den här informationen då till hela, hela skolan och det är någon så här, vi ska ha någon sån här lärarträff också första oktober där vi ska utbyta idéer om hur vi använder de här verktygen på olika sätt och hur vi kan använda det i vår yrkesvardag och sådär. Mm. Men, men problemet är ju att eftersom det inte kommer ifrån från oss mm. underifrån. Det är inte så att någon har bett om kan du inte slå på. Utan det kommer ju ovanifrån. Så blir det ju också sådär att det blir ytterligare en sak vi måste ha fortbildning i. Fast vi har massa andra saker som vi samtidigt måste ha fortbildning i. Som vi redan har planerat. Och den här grejen kommer ju lite från sidan som vi inte har någon aning om. Mm. Och då måste vi ju också då någonstans få kollegiet, alltså min, min, min uppgift här just nu är att jag ska få, jag ska skapa en strategi för vår skola. I hur vi ska förhålla oss till de här verktygen. Jag och min kollega, mina kollegor. Vi är några stycken som ska liksom då sätta oss ner. Titta på det materialet ifrån från, från förvaltningen. Eh, mm. Vi ska titta på verktygen som eleverna får. Och så måste vi hitta på. Hur gör vi så att våra lärare känner sig. Ett, trygga med att eleverna har de här verktygen. Två, trygga med att de själva har de här verktygen. Tre, vet hur de ska förhålla sig till de här verktygen. Och känner att de... Vet vad vi, liksom, vad vi har för strategi så att man verkligen kan känna att man gör rätt. Så som du vet vi hade under pandemin att vi hade så här gör vi. Nu, mm. nu har vi bestämt det och det måste förankras. Mm. Och det här har jag suttit nu i eftermiddag då med några stycken och försökt att reda ut. Hur fan gör vi det på bästa sätt? Och det är verkligen inte helt enkelt. Har du några tips till mig? Hur ska jag göra? Hur ska jag tänka? Vad ska jag vad borde jag göra? Mm. Ja. Det är nog en svår fråga. Jag tror inte så mycket på det för jag tror inte att det är påkopplat men jag har inte heller kollat. <laughs> så det kanske som börja med. Men, men egentligen tänker jag så här man ska utgå från att inte träffa rätt från början utan man ska nu säga så här byta fram en första provisorisk lösning just nu Och så ser man att vi ska utvärdera det där, liksom vårt förhållningssätt och, säg, innan jul. Och en gång vid påsk, och sen en gång vid sommaren, och så inför nästa läsning, så, så har vi någonting som kanske är genomtänkt så. Som jag testat olika varianter. Var man är jättetydlig med den tidslinjen, det är det ena jag har gjort. <här> det andra jag hade gjort är att jag hade nog. Eh, eftersom verktyget kommer att påstå att de inte kan ändra det, så jag hade tänkt så, okay, men nu finns det det det finns. Då får vi göra vad vi kan av det. Och så får hade jag nog. Mm. Eh, Liksom, så Liksom För jag kan lägga ut vilka use cases finns det. Eller kanske sätta upp en, en tvärgrupp. Några liksom, elever, några lärare. Som inte är så it som Några som kanske är någon rektor eller någonting så. Och testar tillsammans. Alltså, en, en, en, en, några som är jättepå. Några som är emot det med bland lärarna. Några som bland elever och så några rektorer. Och så har en liten, så här, testgrupp. Och bestämma sig vilka use cases finns det. Vilka användesområden finns det som man skulle vilja ha. Och så hade jag nog... Um, valt att liksom uh, Bryta ner det Och så här, ta några i taget och ta fram Alla frågor man få testa allting hela tiden För det är så det verkar funka då men, men det är det som är exempelvis med Med, med notebook är att man anger specifika källor Som man lämnar in Man mm. ger den såhär Här finns 4-5 olika pdf-dokument Eller så som du ska söka bland Och så kan man få den att exempelvis här, Skapa tankekartor från det Eller skapa ut från det Eller quizar utifrån det Eller liksom Gör en videoöversikt. eller gör en ljudöversikt i en podd av det och så. Det tror jag skulle kunna bli en bra undervisningsverktyg. Och jag tror man skulle kunna verkligen testa sig fram till det. Men jag tänker att det är nog inte dag ett att alla lärare ska kunna det. Men det var det intressant om så här: Man tog fram en grundlektion som man kunde visa alla elever. Så här kan du använda den här grejen för att träna på, på sätt som du får använda. Så. Och sen har det något genom att mm. säga: Du är uppenbarligen så kommer du kunna använda det för att skriva texter och lämnar in. Och så så att Det är du tydligen. Och det har du nog kunnat göra förut också egentligen. Men liksom, vad är det som händer när man gör det och inte liksom, gör jobbet själv? Om man tänker vad är det man egentligen förlorar längre fram inför liksom, prov, inför liksom, andra bedömningssätt så Och så är det nog läst mm. på och, och försökt att, liksom, någon gång under den processen försökt att informera, eller få lära att här, utveckla sina bedömningsrutiner så att det inte bara är inlämningsarbeten som man ska göra. För det är en ganska svag grund att stå på. Och det har nog egentligen varit ganska länge. Men, men det är först nu som jag verkligen mm. kan se, i, med sändning och vidtäggande att det duger inte som, som som grund för att veta vad någon egentligen kan. För att du kan producera saker som du inte kan någonting om. Så men det kan vara en ganska bra kvalitet. Så. På gott och ont. Ja, men... Mm. <för> och liksom, om, om man, om man sitter här är en inlämnsarbete. Här är att den ska med, och alla de uppgifterna kommer du också få ett ord glos för här efteråt, du ska förklara 15 ord, vad de betyder. Och misslyckasen med det så det är liksom halva betyg. Och eller så, hitta på någonting sånt. Och sen så förklarar för att säga: om du lämnar in en text som så uh, GP Gemini, what the fuck, skriver åt dig så kommer du inte klara av det här. För du har inte lärt dig. Så att det finns liksom inga fram till det. Utan du måste ändå lära dig. Och, och liksom så. Då, då kanske man också får dem att fatta att att det här är ett bra pluggverktyg men inte en ersättning till plug. Så gör det Nej, men precis, för det, ja men precis, och för det vi hamnar i är ju att Notebook LM är ju ett fantastiskt pluggverktyg på väldigt många sätt, just att den bryter ner och gör flashcards och alltihop men problem, alltså den kan göra de här uh, frågekort på, på innehåll och den kan gör, förhöra dig och den kan hjälpa dig med, med olika saker men problemet är ju att när du får de här filmerna som, som AI kan göra åt dig och förklara vad texterna handlar om eller de kan sätta ihop en podcast om, om ditt material. Det gör ju att eleverna kommer att läsa mindre. Eh, och då blir ju det den kunskapen, den här träningen på att läsa och träningen på... Det, det finns ju en risk att, att de inte läser läxan då längre utan lyssnar på läxan. Och det är ju inte, liksom, så länge de lär sig själva det de ska lära sig, så är det ju inte fel i det läget. Men det kommer ju i förlängningen göra att vi får en, människor som läser mindre. Vilket gör att de kan ha svårare att producera komplicerade texter eftersom det någonstans hänger ihop, tänker jag. Att Jag tänker att det är viktigt att fundera på vad är det man förlorar när man slår på ett sånt här hjälp verktyg, vad är det som går är det någonting som vi tycker är viktigt som man faktiskt förlorar med det här verktyget jo, men och är det jag någonting får jag på man, sätt man vinner jag menar. På ett sätt, alltså, motfrågan är det om man är så, så är liksom, hur, mycket, hur mycket förändras tillgången till den här sortens tjänster om ni slår på eller slår av det är inte som att ni sitter på den enda kranen liksom, eller hur Ska du privat Nej, det så har du tillgång till exakt samma tjänster. På, alltså precis så här för att hela tiden. Så, så det är inte som att ni egentligen har någon makt att slå på och slå av någonting överhuvudtaget. Om vi ska bara liksom krassa i det. Så alla de här frågorna, alla med problemen som uppstår. Eh, har vi ju där ändå. Jag, jag ser inte ja, att det tar bort men, problemet. Absolut. Men det finns egentligen ingenting, ingenting av de valen som ni står inför. Som förvaltning eller så. Eller som skola eller som, som ledningsgrupp eller så, som lärargrupp blir större eller mindre baserat på hur ni agerar i, i frågor om vad man får tillgång tillgång och inte om det. Nej men så är det ju naturligtvis och egentligen så borde man ju eh, egentligen så är det ju, det har du ju helt rätt i eh, och därför är det ju helt konstigt att vi inte har en nationell fråga på alla skolor att vi pratar om det här överallt. Eh, men, <här> men jag tror att man borde ju fråga Alltså, vi borde fråga oss lite- för jag tänker ju så här, vad är det- alltså vad är, vad är mitt starkaste verktyg- när jag kommer till att lära mig saker- jo, det är mitt språk. Jag har mm. ord för vad jag kan. Jag har mm. ord för vad jag inte kan. Jag kan liksom tillskansa mig kunskap. Jag förstår hur kunskap fungerar. Jag kan liksom eh, läsa en text, bryta ner den, sätta in den i huvudet och bli klokare. Och det kan jag göra med hjälp av AI-verktyg om jag vill. Och jag kan också ifråga sig. Alltså, jag kan det för jag har ett språk. Mm. Eh, och därför blir ju AI-verktygen jätte starka för mig när jag sitter och jobbar men har du inte ett språk är du 15 år och ska utveckla ett språk, det blir också en väldigt stor risk att, att de som har då, ett dåligt språk kommer få ett ännu sämre språk eh, för att man inte behöver liksom jobba med språket att det blir liksom en, en lathet någonstans, att man kommer upp lite som du vet, eh, alltså en oerhört dålig jämförelse, men när man fick miniräknaren på alla telefoner man fick miniräknare överallt att helt plötsligt så kan ingen räkna eh gångertabellen längre. Att det är liksom, och det är ju oerhört opraktiskt att inte kunna gångertabellen. när eh, det ska ja, det för det är, är ju att göra faktiskt om man kollar på det där så är det faktiskt liksom och det, det är en intressant parallell för att det är så här, när i livet läser de ju mer man mest eller så, när man konsumerar man mest litteratur när är man som mest litterär. Jo ja, men det är när man är liksom Slutet på barndomen, eh, börjar på ungvuxenperioden, eller hur? Det är då mm. de så är det mm. som folk läser mest, i det är också då här räknar mest i huvudet och då man är bäst på det. Att, man, att, man, mm. att vuxna inte kan räkna i huvudet har ingenting med min räkning att det handlar om att vi inte räknar. För att vi gör inte den aktiviteten, det är inte en aktivitet som vi tycker är, är viktig att lägga tid på. Det är ingenting som vi liksom, gör ofta på det sättet, så, är det med? Det, visst att det, ja, men det vi... är det mer naturligt Det har blivit färre På samma sätt som att här, vuxna läste Mer böcker förut Men det är ingenting egentligen som Att, så här, att det, det, det, det har med några tekniska innovationer Utan det har man som livsstil Eller vad man lägger sin hjärnkapacitet på Så det, det där det tror jag faktiskt är Jag vet att så här, lärare alltid pratar mm. om att här, Du har kommit allt av mina med och det Och till som skulle förändra Jag tror inte att det förändras himla mycket egentligen utan jag tror att det faktiskt är eh, Mer än en, en, en så här jag, jag så mycket av den aktiviteten jag, förvänt, jag, jag kan kalla mig fint i samhället utan att jag ägnar mig åt den aktiviteten för att det är ingenting som folk förväntar sig av alla människor på samma sätt som att vi inte förväntar oss att alla människor ska vara lite där, vilket är Pff, en skam Nej, inte liksom. lite där, Ja men de ska inte vara litterära, behöver inte alla människor vara, men alla människor behöver ett språk. Alla människor behöver kunna uttrycka sig och kunna förklara och kunna skriva i skrift, men skriver de inte texten själva så kommer de att bli, bli sämre på att skriva och då kommer de också bli sämre på att verbalt förklara, för att det hänger ihop. Jag är helt, utan att ha läst en enda forskningsartikel om det den senaste veckan så jag är jag helt säker på att de två grejerna hänger ihop. Det är ju som när man träffar en elev som man tycker läser dåligt så brukar jag alltid be dem kan inte du berätta, eh, berätta hur, hur, hur är det snövit och de sju dvärgarna, kan inte du berätta den sagan för mig och känner du till den har du sett Disney, ja mm. kan du berätta sagan och har man svårt att berätta den sagan, då, då vet jag om att då är då har man jättesvårt svårt med sitt läsande och sitt skrivande. Men vet du eh, tror? Bara för det gör... att utmana den tanken i det för jag fattar vad du säger, men jag tror också att det är så att en, en teori en, som man skulle kunna ta bara för att jag ser inte så utan bara för att argumentera andra sidan av det. Det kan ju också vara så att det finns ett jättestärkt samband mellan språkutveckling och att läsa och skriva för det har varit de enda verktygen som vi har haft för att utveckla språk, eller hur? Mm. Det kan ju finnas andra aktiviteter som också är språkutvecklade som skulle kunna ta mer tid om man promptade fram bra grejer, eller hur? Om, om man lär alla elever att skapa bra flashcards-grejer, om man lär dem att skapa bra quizar, om man lär dem skapa bra tankekartor, om man lär dem att liksom eh, prompta fram bra, inte liksom långa rapporter, men kortare sammanfattningar och så, vad det nu ska vara, liksom så det Så att det blev, man hittar mm. andra aktiviteter som var liksom Eh, lika rika Eller lite mer rikare eh, På, på språkliga erfarenheter Än, än vad aktivitet, aktiviteten Läsa och skriva var Då hade man hade kunnat se att folk kan bli jättebra språkliga liksom, Så kompetenta människor Utan att man har just de aktiviteterna Så en grej att vi ser Vi måste göra det här för att Det är det enda sättet som man utvecklar språk Det är ju sant För att det är den där, där kartan som finns vi står på punkt A, vi ska ta till 11. B och vi vet att vi finns bara två vägar fram dit. För med de två vägarna vi hittat hittills, Men det ja. är inte uteslutet att det finns en tredje väg eller en fjärde väg egentligen. Jag tycker det är dumt att använda de två vägarna vi har till det sättet att vi vet att det finns fler. Men det är inte automatiskt helt otänkbart men det är helt omöjligt att det skulle kunna finnas andra sätt att ta sig <här> dit också, eller hur? Alltså om du ska vara så Nej. objektiva inför okända lite. Nej men så är det ju absolut och jag tänker ju att en sak som, som, som vi vet alltså om man tänker strategier i texter, att du läser kärnmeningar du läser rubriken, du läser sammanfattningen och det är ju precis det som de här poddarna eller de här filmerna som Notebook LM skapar åt dig. Det är precis det den AI-verktyget gör och det gör ju att när du väl läser texten sen, för det är ju lättare att läsa en text som du vet vad den handlar om än att läsa en text du inte har en aning om, Eh, så att någonstans, men, men utmaningen blir ju då, för det är ju det man landar i, att utmaningen är ju då att få eleverna att ta hjälp av de här verktygen dit men att de sen faktiskt också läser texten för att liksom också bli självständiga i sitt kunnande så att de inte är beroende mm. av eh, notebook-ellem. Eh, för det att skulle de använda de här verktygen på rätt sätt så skulle vi få en väldigt, väldigt bildad befolkning. Det finns mm. ju en potential här som skulle kunna göra att vi inte blir dumma i huvudet överhuvudtaget utan att vi blir ganska smarta. Mm. Men, men, men frågan är ju bara vad vi har skapat strategi för att ta oss dit. Den här eh, alternativen de om, jag... jag... om, jag... om man jämför med de som ändå är kättgapeterna och öppnar gratis versioner och så. Här kan du ställa in saker mm. i förväg som är liksom, att den ska vara en kritisk vän, att den ska ha för till, liksom, eh, till, till frågor på ett visst sätt och så att den ska varta, anta en lärarroll, eller en coach roll, mer än automatisk mm. svarsmaskin. Och tänkte särskilt när man laddar mm. upp dokument. som man skulle kunna ladda upp. Det tänker jag liksom, här, hur man skulle kunna. Man skulle kunna ladda upp på fattningsnivå. Här är ett på spelregler som du alltid ska följa varje gång du i fråga. Som handlar om att du ska få mm. det. Du ska liksom lära dem istället för bara ge svaret Du ska liksom berömma dem När de köper hårt med någonting Du ska jobba med det här och det här Du ska vägra låta dem eh, Läsa en text utan att svara på frågor efteråt Du ska ta en ganska kritisk roll Till vissa saker och så Och vara ganska envis med så här, Det här vet vi är bra Så gör det på det här sättet Ställ full frågor hela tiden eller, eller hur man vill att det mm. ska vara liksom Livrerar inte hela rapporter mm. Inom, inom liksom texter utan gör dem Brottstycken, gör dem idéer Gör dem liksom eh, här, Halvfärdiga utkast Till saker som de får skrava färdigt själva själv Eller hur man skulle kunna Man skulle kunna liksom, sätta egna spelregler Inom de här verktygen Som inte finns inom typ där, eller Inom kettkriptet som är de här mer Prompna ganska fritt Så så tror jag tror ändå det finns ganska mm. bra eh, Förutsättningar för För någonting, jag är inte i det minsta liksom inte orolig, tvärtom. Jag, jag känner ju superstort så jag bara, vad är en kunskap och bildning i det här sammanhanget? Jag tycker det är asviktigt om man, man, man läser, jag vill säga det. Jag vill inte bara ta någon annan roll än det. Men jag tror också att det finns andra vägar fram i det. Eh, just för att skapa kunskap. Och vi vet faktiskt att, att den skoltraditionen vi kommer ifrån de måste vi hela tiden ta med oss att den skolan vi har från 1840 någonting och framåt, har hela tiden varit, har hela tiden brottats med att funka för alla. Och att vara bra nog för alla. Mm. Och då måste vi ändå ta med oss det. Mm. Varje gång vi har metoder, varje gång vi promotar det här måste göras och så. Det, det, vi har en skyldighet att försöka bli bättre. Och en del av det är att hitta bättre metoder, bättre principer, bättre vägar fram. Och vissa saker får man att kasta ut på. Liksom, för, liksom så. När vi byter ut så här läsning mot ljudböcker och så. Det, det, det kommer vi bli dömda hårt på efteråt. Men det finns ändå saker som också är... det vi är skyldiga att i, ifrågasätta heliga, heliga kor koder och så Ja, men eller hur? Och jag, men jag tänker ju så här också. Att det jag landar i lite är ju kanske att vi ska bli tydligare på... Inte att vi ska slänga ut några datorer. Inte att vi ska liksom vara kategoriska. För det tror jag inte på. Men till exempel att man, att man, att man inte har uppe datorerna. Alltså att man, nu använder vi datorerna. Nu använder vi inte datorerna. Nu skriver vi med papper och penna. För att inte glömma bort hur det är att skriva. Inte för att man ska vara att Utan för att få lugn och ro i hjärnan. För att jag är rädd att vi, liksom, du vet, att vi att vi är mycket tydligare vad vilka aktiviteter vi har. Eh, för jag alltså jag vet inte, men det är liksom sådana tankar jag har om att man vill komma åt det här störande. Alla notiser som dyker upp i elevernas datorer när de sitter och jobbar med dem. Jag skulle veta att kommer fokusrum och, från Trällsson och sånt där att man kan ha. Och det är väl toppen, men. Man kanske ska, och det är väl bra men också att man är, har både på skärm och avskärm skärm fast mycket tydligare och det, jag tror att det är min del av skolsystemet men jag tror vi har en nöt vi behöver fundera på att hur vi ska knäcka där I Det är hela skolsystemet, det eh, är hela, hela, hela. Alltså enda för att de får det mm. egna liksom, inte ens egna verktyg utan bara när man börjar hantera det så finns det distraktioner. Och det finns jättebra verktyg för att ge lärare makt att man precis liksom i den här timmen så har jag liksom sex av ja, framför mig. Då ska deras datorer bara kunna komma åt men med när De här apparna. Nu låser jag ner för nu ska jag en genomgång och så. som bara handlar om att styra fokus. Liksom orkestrera med uppmärksamheten. Där de inte har några notiser. Ingenting så. Där det är så mycket att stilla att varje tisdag mellan 10 och 10.40. Eh, så ska den här gruppen enheter vara så så. Där man kan ge föräldrar möjlighet att styra sina barns. Liksom för Eh, enheter på liksom mm. helger och lov och studiedagar och så på samma sätt som, har, alltså, som tar bort alla de bitarna för att man ska kunna lära sig att att göra det utan att behöva offra liksom, sin mentala hälsa på vägen fram till det de verktygen finns, de är mm. jätte, jätte jättetillgängliga, de är supersäkra de är hur bra som helst men ändå så finns det sånt enormt motstånd inom vissa organisationer bland annat inom din och min det där kan vi inte införa, är det är någonting med något wifi -certificat? det kan vi inte vara helt omöjligt Vilket det, är, men det måste vi ju ändå någonstans landa i. Det är ju helt sjukt att vi har, eh, vi är som, som ett av de enda länderna i hela världen som inte har en it strategi. Och det är därför också som enskilda huvudmän, okej att vi till och med en av Sveriges största huvudmän, men liksom fortfarande att enskilda huvudmän själva ska sitta och hitta på, hur gör vi med det här? Tänk du liksom på att det finns, jag brukar ibland tänka på att det finns en ensamman uppe i Tarnumskommun som gör halvtid som liksom Allt it i hela utbildningsförvaltningen Från att laga datorer Till att ta fram policies Till att söka pengar till alltihopa Det är han på en halvtid tjänst. Hur fan ska någon som klara sig på Liksom Offentlig förvaltning ska funka Även i den kommunen Hur är det möjligt att det inte ja. finns ett bättre nationellt stöd? Jag tänker att jag skyller på marknadsskolan också där, eftersom marknaden tänk, är tänkt att lösa detta problemet också. Uh... Ja, vi har två unga kommuner i Sverige. Alla kan sitta och titta på sina själv. Det är galet. Det är inte sånt som vi behöver bestämma själv. Vi har en massa saker som ska bestämmas på en skolan av barna som jobbar där. Det här är inte en sån fråga. Ja, Karin, om du kollar din chatt så ska du få en bild av mig. Det är omslagsbilden till en rapport som kommer från Skolverket. Jag vill också lägga den på vår Instagram om man vill se den. Vad handlar den här rapporten om? <laughs> eh, Säger hon och garvar. Nej men, men, det är alltså, det är, förlåt, men det är ett antal barn. En har en filt, en har en vattendunt, en har en bränt. Brandsläckare En har en ficklampa Och så är de olika långa Och så en har en filt över axlarna Och så står den en lärare Och ser uppfodrande ut Jag gissar att det har att göra med typ Vad gör vi om kriget kommer typ Eller försvar och sådär 100% är precis vad det här Var beredd om du kommer bli kris eller krig Jag ska inte skratta Men det var roligt att du Det var därför jag kom på det. Uh, uh, Skolverkets uh, publikation vi... för vägledningar för förskolor och skolor. Ditt jobb, en avgörande del av Sveriges totalförsvar, publicerades i veckan som gick. Uh, mm. Om du kollar på de här barnen, de ser väldigt ledsna ut. De ser ut som man gör ja. när det är krig och kris. Det är inte det du ska prata om. Du ska prata om innehållet. Uh, vad tänker du? Vad är skolans yeah. roll om det blir kris eller krig i Sverige, givet den världssituationen vi har? Vad, vem är ansvarig för vad vad finns det som händer? Vad, hur skulle det bli? Vad tror du skulle hända med din skola om det blev krig i Sverige? Då? Nej, men jag tänker att en av de viktigaste grejerna är att försöka hålla skolan öppen, för att, alltså, så långt det är möjligt, för att, för att, även om det är krig, så, så, så är det ju viktigt att man, upprätthåller rutiner och att man finns sådär. Eh, sen så tror jag att min skola skulle bli någon slags skyddsområde för att, för att den är stor av sten. Ja, Nej, det tror jag. Jag på inte. Jag har ju en källare. Jag i ingen aning. Eh, men, men det tror jag ju. Men sen så, så, så, så att jag tänker ju att skolans roll är ju att vara en trygg plats och att man, eh, och, att man och att det blir en sambandscentral kanske på något sätt. Eh, men vad vet jag? Det här var ju en gissning. Ja. Eller hur? Ja. Nej, men jag tror på det. Det finns något i det. Eh, det är något med det naturligtvis. Att, alltså, att vi vill upprätthålla så mycket som möjligt av normalitet. Dels för att det, alltså, det minskar väl liksom, den psykiska påfrestningen av, mm. av liksom, situationen som är. Och dels för att precis som vi pratade om under pandemin, man vill mm. liksom, minska studieavbrottet så mycket som möjligt så. För varje dag som går, varje vecka som går Som elever inte får skola så tar mm. det liksom tid att återhämta mm. Efteråt Och, och det ju Om det är någonting som pandemin visar sig Efteråt så är det att vi inte är jättebra på att komma ihåg Utbildningsskuller på det sättet Så, att, så att, det ska vi verkligen inte göra sin på mm. Utan det, det är någonting vi behöver jobba med Sen kan man fundera på att Öppet fysiskt på plats Eller öppen så med, med digitala Så länge det finns ett internet och så tillgå det är nog något att fundera på. Den rapporten som kommer då är ganska läsvärd. Det är typ 10-20 mm. sidor kanske. Det hänger ihop med en del på Skolverkets hemsida där man mm. kan gå in och planera. Jag tänker ändå gå och det bara för vad man behöver veta vad man behöver kolla på. Skolverket är tydligen en beredskapsmyndighet. Det är en titel som innebär att de har öppgift uppgift att liksom förbereda mm. Sverige för om det händer dåliga <laughs> grejer. Och i, i deras fall har de, de har jobbat och stödja skolor och förskolor. Förlåt, jag... Redan där det är kört. Alltså, om inte skolverket har några jävla genier som jobbar på kontor som inte gör andra saker. Som bara sitter och väntar på det här så är det redan där det är kört. Tyvärr. Jag börjar skratta för jag kommer ju ihåg pandemin. Den hade de ingen beredskap för. Det kan vi vara väldigt säkra på. Uh, so this... Nej, men jag tänker också att det är någonting som man har skakat liv i civilsamhället ja. efter eh, egentligen kriget i Ukraina mm. tror jag där man har varit såhär, fan nu måste ni skäpa mm. till er så man hoppas ju att någon på skola blir blivit magiskt mycket bättre mm. men som sagt, vi har ingen historisk erfarenhet av att det ska ha varit så förut Hemkommuner har ett visst ansvar eh, så. de ansvarar för att alla barn och elever har utbildning och det går att fortsätta så långt som det är möjligt notera att man är inte ordet huvudman utan hemkommun mm. Och sen finns det också naturligtvis eh, huvudmannens eh, egna roll. Att man har ett vi på ansvar för att förskolan och skolan fungerar som normalt som möjligt. Men jag menar friskoleföretagen, om de kuvar och drar så fort det blir krig. Det vore inte det minsta offentat, tänker jag. För då är, det finns inte inte längre marginal kvar. Utan då, då är det liksom eh, så. Det kanske är det som är slutet på, på friskolan egentligen, om man tänker. Eh, för jag tänker inte att de. Så här, det står att huvudmannen har ansvar. Att säkerställa att det finns de resurser som behövs och den organisation som krävs för att så långt som möjligt kunna upprätthålla säkerheten. Samt utbildning och tillsyn. Hur många friskolor tror du är beredda att liksom. Ja, men i år tar vi 10% mindre vinst att vi investerar dem. Vi har en jättebra beredskap om det blir krig. Nej, ingen. Nej, <skratt> Nej, Nej. absolut inte. Så tror jag tror att vi, om vi vill vara säkra på att det verkligen funkar, flytta upp det till hemkommunen. för att det det, det, det, det det ska ju inte vara skillnad på skola och skola någonsin. Men det får verkligen inte vara så att så här: Har du gått på den här pisskolan för att eh, när det blir krig så då har du kött färs? Nej, så kan vi ta det. Eh, rektor har ett ansvar, naturligtvis. Att leda det organiserade operativa arbetet. Det gäller även vid krissituationer. Eh, och det kan vara små kriser. Nu det brinner något så i här närheten, nu får ingen gå ut till sådana. Till liksom reella grejer Både medarbetare men även typ precis, Sveriges Radio är ju liksom eh, P4 i Sveriges Beredskapskanal, mm. bra att veta om Om man jobbar som lärare, att liksom få information Och om man behöver fattera sig om någonting händer Så är det bra att ha en bra P4 Radio Och veta vart P4 finns någonstans Och Myndigheten för samhällskud och beredskap Är en del av Liksom den övergripande infrastrukturen då. Eh, För mm. det Vad tänker du om de rollerna, är det något som fattas Eller är det rimligt att man har de olika aktörerna som, är, vem som finns med I de här I den här världen liksom. Ja Alltså jag tänker ju att vi är dåliga På det man, man, man Vi är dåliga på är ju att veta Alltså ha koll på det här Att vi, att vi liksom mm. jag känner mig oerhört trots att vi har varit i, i en sån här situation, vi har ju haft kriget i Ukraina, vi har gasa, vi har liksom haft flyktingströmmar, vi har ju haft en orolig värld i tio års tid i princip, så är man ju dålig på att tänka, jag är fortfarande naiv och eh, talist någonstans, fast jag är född på 70-talet någonstans mm, eh, mm. jag är ju svårt jag har svårt mm, att ta brandlar, men på allvar <laughs> Det är det jag menar och där tror jag vi har en, en extra stor svaghet att vi är Dels är vi väldigt vana att tänka själva Och dels är det väldigt vanligt att folk liksom, Hör de saker som bestäms Och så bara att inkorporera det Och så blir det en del av vad som gäller mm. är med? Så det är med att vara självkritisk och så, Risken för att det är falskt Och den mm. information Som ökar naturligtvis Vid, vid, vid krigssituationer och krigssituationer det, det är ju nästan naturligt det, det tror jag vi är extra sårbara för. För vet, någon har hört någonstans att nu gäller det här. Mm. Och det skulle gå, kunna vara ganska lätt för ett arbetslag. Eller en helt lärarkollektiv. Eller en hel skola att springa med helt galna grejer. För att man har hört att det är det som gäller. Mm. Allt från sen. Nu har vi nationellt mobilförbud till. Nu ska vi reglera arbetstid. Vi tar förslag som någon slänger ur tjejer. Plötsligt tror folk att det är lag mm. direkt. Det, så funkar vi i, i, i, i vanliga fall. Det blir nog inte bättre tyvärr i, i de här lägarna. Så att vara jävligt försiktig med var kommer den här informationen mm. ifrån och på vilka grunder är det här beslutat. Mm. Och jag tänker att här, vi har vår roll som bara är att genomföra, vi ska inte liksom, tänka ut någonting. Det tänker jag är ganska centralt, så vi allmänt behöver mm. bli bättre på. Jag ska läsa det för dig introduktionen till den här rapporten, ska du få få lite det. Vi lever i en orolig tid. Det pågår krig i vår omvärld som påverkar Sveriges säkerhet. Vi behöver kunna hantera de konsekvenser av olika typer av kriser som till exempel extremvärder, farliga smittor och allvarliga störningar i digitala tjänster som är viktiga i vårt samhälle. Mm. När vi är förberedda ökar tryggheten för oss mm. alla. Vad tänker du om den inflygningen? Mm -hmm. eh, och den borde ha kommit 2019-2018. Ja, ja men, men jag tror inte någon, någon samma organisation. Nej, jag skulle inte säga så. Här. För det fanns väl absolut folk som satt och och så här, som mitt skyddsexperter som har sagt: Det kommer. Det är bara en tidsfråga. Men det det kommer Det är Bill Gates-människor, sådana människor. Nej, nej, nej. Men de är, de är liksom super smarta, de <här> människorna, visste jag. Men absolut att inga länder är så här. Hade Skolverket släppt den här rapporten 2018 så har de ju skrattat då att de måste sagt, vad fan är det för fel på er? Vem är det som har rökt på? Mm. Ja, men det är men... att det är så. Så, så att, jag, jag, jag kan tillåta dem det. Men att vi 2025 får den, det är fortfarande, det känns med några år Vad tänker du om det, Den riskanalysen, extremvärder, farliga smitter och allvarliga störningar i digitala tjänster. Är det de tre största kriserna som kan drabba Sverige? Bortsett från krig. Ja, eh, vad skulle den. Eh, eh hatbrott i och för sig alltså jag tänker att vi att vi lever, alltså de här eh, digitala tjänsterna driver ju också på hatbrott eh, på, på olika sätt men, men, ja. men de... Jo men om man bryter loss som du säger, det är liksom eh, på det där håller det hela den mm. grejen för att det, det är någonting som vi faktiskt har jobbat separat mm. med, eller så så, så tror jag det ligger någonting i det jag har svårt att se vad <laughs> extremt med det är ett problem för samhället men jag vet inte exakt, så här, kommer det sitta liksom om man sitter i skolan och plötsligt uppsöver sjunkhåret och skolan bara Woo! glider iväg. Eller vad är, vad är det man tänker som ska hända? Men jag tänker att det blir alldeles, alldeles en värmebölja som gör att vi inte kan gå ut. Eller att det blir så här, regn, monsunregn eller storm som vi har haft. Att man inte eh, kan ta sig eller att det blir snö och väder som gör, alltså det blir ju ja. så, alltså det blir några veckor där vi inte kommer någonstans så liksom. jag fråg jag förlår, jag, förlår. jag var lite bodde med min familj i USA, i den delen av USA i norra sörden mm. om man säger. En gång kom det snö, då kom det en centimeter snö. <laughs> då bestämde vår rektor skolan måste stängas, alla måste hem, föräldrar måste komma och hämta fort för att vi kan inte sitta kvar här med massa barn som bor över. Jag lovar att om man har en strategi för så här hur härbärgerar vi de här barnen? Om de föräldrarna inte kommer dit. De ställde in undervisningen. Vår lärare samlade oss liksom i cirkel och berättade historier om en gång när hon var upp i bergen och, och, och sett snö. Och det vet liksom det var så mycket snö. När hon öppnade dörren på passagerarsidan, för det var hennes man som körde naturligtvis, så liksom gjorde det märken i, i snön. Och då tittade hon så här: oh, Herregud, jag kommer att köra fast. Den är som hon berättade om oss nu var sju år gamla Så jag bara bara: Vad, vad Hon hade lektionen, barn äter inte kul snö. Den lektionen har jag haft. Allting som man behöver veta om snö. Den gången när det kommer en centimeter snö. Det var ju borta innan någon förälder kommer att några barn. Men, men det, liksom, det finns en beredskap för att stänga allting så fort det är lite, mm. lite annorlunda. Som är ganska känslig i vissa delar av världen. Det känns som att Hur mycket extrema värld vi inte i Sverige utan att man när sist stängde man skolan på grund av väder eller den här snöstormen 97 ja. typ men, <laughs> är, det det är det, te, eh, vi, vi, vi försökte ju gud det var under 2004 typ men jag tänker att, att det, det blir ju stökare och stökare det var ju ett snöväder för inte så, alltså, säkert, säkert att det är tio år sedan då, när jag, för jag skulle till London på någon mässa och kom inte iväg jag kom inte utanför den. Men sen löser ju det sig efter några timmar. Men, men, men mm. jag tänker att det finns ju en risk att vi får mer och mer stormar och mer och mer. Det, är, det ligger ju i pipen. Men jag tänker att det är lite märkligt att extremväder ligger först i den listan. Jag tänker ju att digital påverkan, alltså, alltså ett cyberangrepp på Sverige, är ju betydligt närmare än extremväder, även om extremväder också finns mm. så tänker jag, men, men, jag men jag tror ju ändå att vi, vi, vi går väl mot ett extremt väder, väder, eller? det tror ja. jag det, det är nog inte helt eh, orimligt ha, vi går vidare, det finns två begrepp i det här eh, dokumentet som jag tycker är intressant mm. att fundera på som jag då har både lärt mig och sen dess på de två dagarna som jag kunde känna till dem och jag har också använt dem i andra sammanhang, inte i det här eh, Kontinuitetsplaner och krisplaner. Eh, det är något som ska berätta om. ska mm. båda två. Och då menar vi att en kontinuitetsplan det fokuserar på att identifiera vad som behövs för att kunna bedriva ordinarie verksamhet och fortsätta hålla barnen och elever trygga. Alltså hur bevarar vi kontinuitet? Vad behöver vi ha för liksom, alternativa lösningar om till exempel elen försvinner eller om matleveranser uteblir och så. Har du en sådan liksom, på din skola? man tar fram Absolut inte det är ingen som har det men jag säger att det, det är det som finns jätterimlig här, grejer. Det är det de säger man ska ha Det är ju jätteorimligt att vi inte har det. Verkligen. Man borde ha liksom förförta med liksom matade mm. väl så skolskjortor prata mycket om att så att ha tillgång till liksom att allt är lager med jävligt äcklig men jävligt energirik snack det är nog liksom all, alla skolor om om det är någonting de magiskt kunde förändras så ho för i mm. det här så tänker jag att alla skolors fryser de borde vara 50, -50 större. Och att man hela tiden längst bakar jämt undan liksom så här, om det skit händer käket på något Men sätt. Men det är det... har vi frystorkade Hur mycket har Göteborgs kommun köpt upp av frystorkad mat? <laughs> Eller hur? Det har de ju inte. Eller liksom som man kan ha och så. Och sen finns det motsvarigheten krisplaner som hjälper att veta exakt hur man kan hantera och organisera arbete vid en kris. Vad man behöver tänka på så när skit händer. För att ta hand om det som händer. Så. Typ extremvärde, större olyckor, giftig rök, epidemier, pandemier, krigsföra och krig. Alltså mm. sådana grejer. Eh, och att båda de två behöver man upprätta. Och här finns lite planerar på hur man gör det. Och på deras hemsida så kan man också gå in och läsa mer om det. Och då är det faktiskt för en gång skulle en ganska tydlig hemsida. Skolverket är inte alltid jättebra på att vara tydlig i kommunikation. Men då har de en hemsida som är... Så mycket som vi ska ta fram det så att jag ser fel. Det är ju eh, Då har de skolverket.se beredskap. Där man kan få hjälpa upprätta liksom, eh, sin kontinuitetsplan och sin krisplan. Och då vill jag säga, för det var jävligt tydligt det är inte enskilda lärares jobb att sätta sig med det här. Utan liksom, tänk hur, om man jobbar på en förvaltning, om man jobbar som huvudman där någonstans borde man ha liksom, fokuset, vad gör vi för att det här ska funka? Mm. Sätt sig och tänka en och, och Vad funkar det under pandemin som sagt? Vad är det saker som vi ska skriva på olika situationer? Hur ser man till att det är förberett? Hur gör man som huvudman i ett samhälle för att köpa på sig ett lager bra käk utan att helt sabba matförsörjningen? För en känsla att det inte finns jättebra marginaler. skulle man ju plötsligt bara, ah, vi vill köpa så här mycket mat till alla våra och gömma längst bak. Det är ju liksom väldigt hela, liksom, i, i mats, eller hela den kedjan. Men jag, dem, jag vet som, ju att jag, vet köpt, ju, jag, jag har ju kompisar som har köpt vetar att de har en krispaket hemma med mat. Jag har ju, jag har ju alltid ja, ja. lite konserver och lite sånt i mina skåp, eh, så, så, som alltid, så att jag alltid ska liksom, jag kan alltid äta bönor och, och tomater ja. en vecka, liksom, om det skulle vara så. Men, men, men jag har ju inte ett kriskitpaket med frystorckade frukostar men jag funderar på det här med skola har liksom borde inte skolor ja är det inte liksom någonstans skolan har, alltså det, det finns ju någonting i det var är det skolan såns krislåda med vattendunkar, har skolor vattendunkar, har vi ficklampor, har vi vevradiosapparater på skolor. Mm. Det har vi ju inte. Nej och för och tycker jag att kommuner borde ha det, och kommuner borde se till att liksom, det finns tillgänglighet dels för att alla nyckelverksamheter mm. för att alla som jobbar inom sig vård, hemtjänst, mm. skola, liksom så ska kunna fungera så långt som möjligt. Mm. Så. Och att de ser till att också vara en del av infrastrukturen Ta med sig ut till personer som behöver Så Det behöver kanske inte finnas massiva dunkar med vatten på varje skola Men det behöver i finnas lager Där det är så här, här finns det gubbar med lastbilar som kör ut Inom två timmar Så fort vattnet försvinner Så eh, Så För att, så är det naturligtvis. Utan tillgång till, till livsmedel så finns det ingen skola har öppen. Det går inte. Och, och, och, det, det, det, det, det, är, det har varit ett beslut. Ja, och har vi den lådan? Det undrar jag om den beredskapen finns. Alltså det skulle förvåna mig så mycket, men det skulle göra mig väldigt glad. Kan inte någon upplysa mig om Göteborgs kommun eller någon kommun i någon del eh, i världen har det? Och, och, och de har faktiskt inte så bra eh, skrivit om vi ser med mat och så. Mm. För du ser de ta fram en lista på livsmedel som kan vara bra att snabbt kunna köpa in. Planera hur ni kan tillaga och servera maten på alternativa sätt om ni till exempel inte har tillgång till el. Typer av varor som är bra att laga och hålla över tid. Torrvaror som innehåller kolhydrater, proteinrika livsmedel, fettrika livsmedel, konserver av olika slag, drycker som är både släck törst och är mättande, Söta livsmedel som ger snabb energi. Mm. Alltså det är skitbra Jag, jag skulle verkligen rekommendera att man läser den här rapporten För det öppnar ögonen lite är Alltså man behöver inte gå till den första paranoiden Men som du ser, vi lyckades ju ta oss an det med att ha krispaket hemma Utan att alla människor blev liksom hoarders Det tog lite tid <laughs> Men att ta balanserade vi, Och nu, nu kan vi nog flesta av oss ändå ha Så vi klarar oss, vi ser myndigheten själv För sen vi skulle beredskap 72 timmar som man klarar mm. sig själv eh, Om man inte är liksom direkt dålig Alltså sjuka och så behöver ge akut hjälp. Det är vad de räkna med innan de börjar sätta in hjälp för alla mm. människor. Och då kan vi tänka att skolor och så behöver kunna klara sig alltså längre. Jag tänker att det är liksom en jätterimlig del av grundstrukturen att om man kan se till att skolor fortfarande har tillgång till mat och vatten och, och värme och så så kan det bli ett sätt att liksom eh, få folk att må bättre. Jag vet inte det. Jag har ingen här. skulle anta där och komma fram till det. Jag tycker det är en, en, en intressant rapport ändå. Den var 20 sidor lång och den var väldigt konkret. Den var inte. Är det är som det kan vara ibland det känns som att de fått fått skrivhjälp av någon på någon annan myndighet. <laughs> Eller så. Och eh, väl, väl att läsa. Väl, väl att diskutera. Mm. Och, och men det är bara för så att prata om. Alltså jag kan tänka mig att det finns lärare som tänker så här om det blir krig här så stänger vi här fort som fall. Jag kan tänka mig att det finns huvudmän som säger att det är inte prioriterat. Utan då ser vi till att folk är hemma med sina familjer och tar det jävligt mm. chill. Och så liksom... Får vi ta det där sen? Och det kanske inte finns någonting i det. Det kanske inte är så att vi ska prioritera fullverksamhet Eller så behöver man tänka att det jo, det behöver bli en knutpunkt i hela samhället. Mm. Där man ser till att det funkar och blir bra liksom. Mm. mm. mm. Ja. ja jag, jag vill gärna veta, jag vill att någon kommun hör av sig som har gjort detta. <laughs> vet, du vem, vet du vem vi kan fråga? Vet du hur vi frågor, fråga, Karen? Du kan fråga, är du Ja, det jag göra. Men de hittar ju bara på sannolika svar, så de kommer att svara sandviken. Eh, så är det. Eller tror du de kommer att svara sandviken Ja, de det, kommer de att svara. Och där var cirkeln sluten. Jakob, detta var också ett avsnitt. Ja, det var ah. det var också ett avsnitt. Eller hur? Tack för att ni, har lyssnat. ni som har lyssnat Tack Karin för att ha Ja, tack själv. Vi hörs och syns nästa vecka Nu väntar bokmässan Ho -ho! Eh, För oss båda i olika utsträckningar ja. Det ska bli roligt nu. Jag ser fram emot den, jag har en lista på böcker Som jag vill försöka få tala. Eller hur eh, Jag har bara fuskarna Fuskarna ska jag köpa Alla måste köpa fuskarna eh, Bara så är det eh, Men eh, alla på bokmässan <laughs> Måste köpa fuskarna Och, och t-shirten. Eh, böcker en stor del av litteraturen. Den måste man också köpa. Det, det har ordfråns förlag skrykt upp. <skratt> eh, Citat, kulturminister. Är det kulturministern? Ja. ja. Ah, fan vad hon är bra då. Jag gillar henne. Här. Framförallt. Möjlighet. Hon gör det bästa av en svår lott i livet. Man vill inte bli kulturminister. Det är väl ingen människa som vill bli. Men hon gör det ändå. Och hon gör det nästan med det engagemanget som... Är kulturminister? Allt. Nej jag skojar med dig Utifrån att jag det känns som att det är hundra e ja, ja, på Marta som verkligen inte vill bli kulturminister Nej jag vill in, det, yes. jag tänker att det är svårt att vara kulturminister Man måste ju ha ett parti man är med i då Om man ska bli kulturminister Det är det enda som är tråkigt Ja <laughs> Men så är det Ja, ja. vi hörs nästa det vi. vecka ha, ha det